Memariza utangulizi wa mwanzo. Napendelea nitangulize na utangulizi wa pili. Al-muqaddimatu Yataka tufahamu ndugu zanguni. Asli ya matatizo yote tuliyonayo ni madhambi yetu sisi wenyewe. Eleweni hivi. Si matatizo yako ulionayo kama mmoja mmoja kila mtu peke yake si matatizo tuliyonayo kama jamii kwa ujumla Asli ya matatizo tuliyonayo ni madhambi yetu sisi wenyewe makosa ni yetu sisi kabla hatujaangalia watu wengine mwanza tujiangalie sisi uhusiano wetu sisi na Allah subhanahu wa ta'ala uko ni jambo muhimu sana kufahamika hii madao tunayozungumza leo ni pana sana lakini mtajaribu insha Allah kwa kadri ya vile Allah ni niwafahamishe muelewe kulingana na misingi ya kisheria Allah azungumza nini kuhusu mambo haya Tukubaliane tena kuwa asli ya matatizo tuliyonayo ni madhambi yetu sisi wenyewe kwa sababu lao kama tutasimama katika mstari wa kisawasawa. Allah subhanahu wa ta'ala hamdhulumu mja wake مambo yako atakufanyia sahali ولو ان أهل القرى الله سما لو كانوا تو مجي مجيوا مكه وان يامنوا نكنت الله سبحانه وتعالى لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض تونغيي وفتحوليا بركه kutoka mvua itanyesha ya kutosheleza. mimea itatoka na chakula kitakuwa kingi Allah ahidi hilo lakini akasema walakin kadhabu lakini hawa badala ya kuamini wamekadhibisha jaza yao ikawa nini fa akhadhnahum bima kanu yaksibun sisi tukawapatiliza kwa yale waliokuwa wakiachuma wenyewe mmefahamu hapana vizuri kwa Ko chanzo cha sisi kukosa baraka katika maisha yetu ni dhunub ni madhambi tulionayo sisi wenyewe na Allah subhanahu wa ta'ala awazungumzie na manasara asema walau anham aqamu atawrata walinjila wama unzila ilayhim min rabbihim lau kama ongelee isimamisha kisawa na injil na yale walioteremshiwa na mula wao la akalu min Wamin wa min tahti arjulihim wangekula rizqi kutoka juu yao na chini ya miguu yao tungeliwasaidishia mambo yao huko nyuma lakini kwa madhambi yetu na hakuna janga lolote linalotupata katika mujtama isipokuwa tupatidzwa tena Allah kuna mengi ya tusamehe Sikiliza Allah asema fakullan akhadna bidhanbi kila mmoja amepatilizwa na madhambi yake mwenyewe wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum tana Allah asema wayafu an kathir msiba wote unaowapata ni kwa kile kilichochuma mikono yenu wenyewe na Allah kuna mengi ayasamee kuna mengi sababu wallahi lau kama ngeli kwa sisi kwa kile tunachokifanya tusingeweza kuishi katika hii dunia لو افكر يا 잉엘쿠아 ولو ياخذ الله الناس بما كسبوا الله سيما ما ترك على ظهرها من دابه لو كما atawapatiliza watu kwa kile wanachokifanya na kukichuma katika makosa Wallahi asingewacha hata mnyama katika hii ardhi angemwangamiza kila kitu kingeangamizwa walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma kwa siji gambe ukasema mimi nafanya dhambi sioni nikifanyika chochote yatosha wewe kujihisi hivyo ni hiyo ni adhabu ya kutosha kuompaka ile hisia yako ya kuogopa huna tena ile dhamira ya kuamini afanya kosa huna tena Wallahi ni adhabu ya kutosha hii. Allah Subhanahu wa Ta'ala asamee sana, ni mwingi wa maghfira, mwingi wa rahma. Lakini tusighurike. Na aya zinazozungumzia suala hili ni nyingi sana. Sasa hili lina mafungamano gani na haya ninayoyasema au hii mada yetu? Ana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhum maqan wallahi wakati mwingine unaweza kusoma maneno ile raha unaoipata katika moyo wako kuwa kumbe dini yetu bwana hakuna kitu imewacha sijui kwa nini tunapata shida yani dini ya uislamu imekamilika kisawa sawa hakuna jambo lolote sisi katizololote na lotupata ambapo hatu ni jawabu lake katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam alituelekea sisi masahaba wake akasema maneno haya ya ma'sharal ma almuhajirin enyi kundi lamkusanyiko wa muhajirin khamsun mambo haya matano idha btulitum bihinna mkionjwa na mambo haya matano wa a'udhu billahi an tudrikuhunna na walindani yanyi na Allah msije mkayadiriki mambo haya matano manake ni hatari mambo gani hayo la kwanza lam tadhhari al fahishah fi qaumin Hakutathihiri uchafu kwa watu bimaana zina, bulma, kunwa pombe na uchafu aina mbalimbali hautadhihiri uchafu kwa watu qattu hatta yu'linu biha mpaka ikafikia watu sasa wafanyawazi hawajali hajali tena bali leo hatari bwana mtu afanye uchafu ajirekodi kwenye viombo kisha atupa acheza sijufanya nini wengine wako mambo machafu mengi yanofanyika illa fasha fihi mutaun wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madu Isipokuwa kutaenea maradhi ya kuangamiza watu kwa wingi taun na maradhi ambayo haya kuwepo huko nyuma kwa wale waliowatangulia kutazuka maradhi ambayo haya kuwepo huko nyuma leo kuna maradhi mangapi mapya mpaka madaktari wamechoka ukienda kwaambia una infection ndo nini we una infection infection ndo yaitwaje hiyo hiyo yewe una infection sasa dawa yake ni nini? E Kuna panadol na matunda matunda. Yaani maradhi hayaeleweki Sheikh. Watu wamekuwa na maradhi wallahi hawajui maradhi haya, yakitoka haya jahaya, yakitoka haya jayale. Ya Sababu ni nini? Mtume asante mashatueleze. Ni ule uchafu ulioenea. Kwa watu wapewa wapatilizo kwa uchafu wao waliokuwa nao. Hilo la kwanza. Kisha akasema walam yanqusul mikala walmizan na hawa tapunja katika mizani katika vipimo wanavyopima katika biashara zao illa ukhidhu bissinina Ispokuwa Allah atawapatiliza na ukame wadhulumiana kule sokoni athari yake Allah anyima mvua huku wapata ukame washadde mu'nati maisha yatakuwa magumu watu walalamika maisha magumu kumbe asili yake inaanza zile dhulma wanazodhulumiana kule masokoni na katika mabiashara yao tena wajauri sultani wao na Allah atawasaditishia dhulma za viongozi juu yao kwa viongozi wao watakuwa madhalim mho mtu kusema ah, mbona kiongozi huyu mdhalim kumbe yeye mwenyewe muuzaji tomato sokoni mpunjaji mkubwa katika mizani yeye Wewe ukiangalia hivi unaona umebeba tomato 5 kumbe mbili mbovu kazingizana ndani baada ya kukanda nazo Utajua uko nyumbani Kama ambaye kesho utokula Yaani kesho simutarudi kwake pia Lakini wafanya Ukija katika mizani uweza kuona ile karai ilimechomelewa chomelewa ukoona labda alikuwa alimpasuka limechomeleo sababu kilichomelea lazidi uzani kwa akuibia wewe gramu kumi yule gramu kumi akiondoka pale aone ye mjanja watu wote wajinga Ye mwerevu lakini kumbe athari yake ni mbaya sana hao wakasababisha ukame maisha magumu wakasababisha dhulma za viongozi kwa sababu ya wao kudhulumiana wao kwa wao hizi dhulma zaanza huku chini bado sijafika huko. Nimewambia mmempa maudhui ndefu na muda hautoshi. Niacha ndiye ributu. Tena akasema jambo la pili tumezungumza. La tatu. Wala yamna zakata amwalihim. Na hawatakataza zaka za mali. Mtu hatoi zaka bwana. Kuna wengine wagawanya biskuti na peremende Ijumaa Ijumaa akifuatwa kuzotoa zaka kumbe insha toa zaka kumbe alikuwa agawanya biskuti biskuti ndo zaka wallahi kuna watu wafanya hivyo watu wafanya mchezo na dini ya Allah Azuia zaka haitoi ile zaka illa muni'ul qatr minas na wakifanya hivyo watanyimwa mvua kutoka juu itakuwa mvua hainyeshi hawana huruma hawaburu ndugu zao wasiokuwa na uwezo kwa Allah atawanyima mvua tena akasema walaula albahaim lam yumtaru na lauk kama si wanyama hata ile mvua chache pia usingeipata yani allah aiteremsha kwa ajili ya nani ya wale wanyama kwa rehema yake amfanya nini tunguusi ni nani wadudu wadudu au wa maskini hawakufanya chochote yani sijui lakini labda wale wadudu wangekuuzunza wangewalani hawa watu hawa watu kunyima nyima zake hawa wangele manake wale wadudu nyi ndio mautu letia taabu kitabu yote inaopatikana katika urimu kwa watu kama hawa akaendelea kutaja walam yanqudhu ahdallahi wa ahdar rasulih na hawa tavunja ahadi ya allah na ahadi ya mtume wake ya من الكفار فاخذوا بعض ما في ايديهم وتتشكوا بعضا من الذين في يدهم ketika مكونو yao leo njeza kiislamu zafanywa nini si haya maneno mtumu sana mzungumza ya koazi wama lam tahkum aimmatuhum bikitabillah wa yatakhayyaru mimma anzala allah illa ja'ala maviongozi wa Kiislamu hawatawacha kuhukumu kwa sheria ya الله Subhanahu wa Ta'ala bi maana wakiweka pembeni sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wakahukumiana na sheria nyingine isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atajalia vita vyao baina ya wao wao kwa wao wal hadith sahahu al-allamah al-Albani rahimahullah maana makubwa sana kazungumza mtume sallallahu alaihi Leo tunaona yote kama alivyo zungumza mtume sasa Vile vile